etxe ondoko gerezi ondoren fruituaren bihotzean datza bizitzaren gozotasun guztia. Ara egiten dute karnabek, txolarrek, zozoek, eta gure atzurduriek uda aldean. Gerezi ondoak ez du ulertzen, zelan izan ditzakeen hainbeste lagun bat patean. Negu luzea bakardaderik gorrienean eman eta gero. Ez du ulertzen. Zelan izan daiteken, hainbeste izaki ezberdinen, pozaren kontzientzia. Patxi, ezkiaga. Iti bat utzinetsa. Ene azkena diuena iteraz. O, oh, riperada deiner g historia. Maiatzean eguzki bat zuretzat, eguzki bat neretzat, eguzki bat zuretzat, eguzki bat neretzat. Neba, Irren gaineko... Kaixo eta ongetorri... Itakara... Itzaren hauts... Irati goikoetxean... Teklatxen maian... Eleder... Zaurren izbaregabekua... I haltxatiz banean ziertate... <tose> Gitan igaran den borako zua... A birniklaenian uste hori per da bene historia. Eta esango banizue eh, Poloniako iria da, Polonia hegoaldean kokatua dagoena. Nore ino zenukete salto? rendaienko zure pasazioa Gaur solasean goizalde landabaso etxeberrirekin hementxe segure gratikoitaka saioan zertaz eta argitalatu berri duen azken liburuaz Krakobiaz Ostetambek iztartusi ti ez egiteztak egit biddaia poloniara egingo ote dugun.rekinterraezaguntariibera da beneen historia. Ger bardin zenna. Gaur goitza irakurketan Krakobia liburuarekin solasean goizalalde landabaso etxe berri ren gaineko guren pasausia. Eta beste kontu eta kantutxo batzuk ere izango ditugu Datorren ordute erdia jasteko. Ziinganaan ezazi lottari Gene onndotik baratzen direne Izan ez nadiala. Seri, o <questionnaire> mm -hmm, <Mehmetukt> oh, liberada da minha história. Ele o apartheid cenando em mil dias. Sem eniludir o Ala asten da, e, eh? Krakobia eleberria. Igandea da, baina beste edo zein egun izan ziteken, asteazkena edo osteguna. Inork ez du hospitalean sartu nahi igandeetan. Asteazken edo ostegunetan ere ez. Inork ez sartu nahi. Zor gertatzen da baina? Haukera erikonena denean? Egun honen zule. Espalditi gatoz Zerrum nera goaz Azpalditik gatoz Baina Egan egiteko Ez inoiz Eguzki argitan izan Urrilegi gaude, ez urretarako Urrilegi gaude, baina Edo zenetxetan, izindan eguan Eguzki argitan hautsa Erriak ez du barkatuko liburuaz solasean rituguinen atzo behasengo irakurle taldeko kideekin. Negukoak ez dakit baina uda berriko hautsak astindugenizkion liburuari. Liburuak kontatzen duenari. Liburuak ukitu nahi duen horri astindugenizkion hautsak. Solasean eta taldean liburu bat jantzi egiten delako. Aurria bakarka intimitatean egiten den irakurketa horrek beste dimentsio bat hartzen duelako. Eta liburuaren pasartenarira irakurleen begiradak irriparreak Elkarren ganako rapillatu egiten direlako. Berandu egida Etxera gaitezen Berandu egida Atzo behasainen datorren larun batean, maiatzaren hogeita batean, eguordiko omabidan araiako udaletxean elkartuko da araia eta inguruko irakurleen taldea. Eguski. Herriak ez du barkatuko liburaren inguruan solasean aritzeko. Eta antxe izango gara, gusto badezue, araia aldera inguratu nahi badezue, ara bara, izango da irati eta herriak ez du barkatuko liburua. orreko biastetena aritugarai gara popatik proiektuaz izketan solasean Apirillaren hogeita an egintzen taldeak estreneko saioa Donostiako Tabakleran antze bertaratu ziren eta aurkeztu sizkieten taldearen ta proiektuko kantuak. Ria, boztie, du, gabe, Baina bertan egonez ginenok bakarra da ingoze zagutzen deuna, proiektuak argitara eman duen kantu bakarra da aizetara zabaldu dena. Inu, Eta badator, badator bigarrena ere Astelenean irekiko dizkiote kantu berriari ateak. Musikatzen titulupean dator, eta gaurgoizean goiztean jaso orduko jasodeguno pari sozialetan zabaldu dute kantuaren zatitxo bat. Bi kolaborazio eder ditu kantuak Peio Ramirez biolantxelo jolea eta saio bentura abeslaria. Gabe, duke, Gabe, eta kantuak segundu gutxitan audio oh. ba, Gauk eran bale Bi improbizatzaie Gauden aurre zaurre Segi maitea segi Eta jolasa jarri du martxan popatik taldeak Segi maitea segi Eta zer? Nola jarraituko dukantuak? an entzungo dugu baina gaurlarun bataa da, gaur eta bihar jolaseean aritu nahi badzuue eh? Nola jarraituko du sare zeltan zabalduten kantu tarte honek humilare, amfare, Bi improvisatzaile gaude aurezare Segi maiite bai, popatik proiektuak aukera onfarre egin, nahi du, segi maitea, segi, zertan, nora, norekin, bueno, biegun dituzu ez, zeuen buruarekin eta ingurukoekin jolastu nahi badezue, nolakoa izango da kantu ederronen jarraipena, peio Ramirez eta saioa bentura harituko dira xabior kreoetekin batera, bakantuarekin jolas. Egiten, popatik proiektuaren bigarren kantua, Aizte Tarazabaltzeradoa maiatzaren 16an Astelenean Ola dio eh Andola milare uka uh, ugeran fare Be improvisatza lehenengo ezagutu genuen, lehenengo kantua azoragarria da, bigarrenak ere oso-oso itxura polita du. Momentuz, guk egan egiten dugu, ipuñetan ez bezala. Semez guapo zauden amak zizun esan ama apo ez apa Erantzun zenezan Naizta ezenekien ez Guapa esaten Neskazine largi la Jakin zenezaken Argia ez dagoiko Liburuen jiren Nire lagun poetak Hala esan zidan Apoak ez daudela Brintzei begira Emen apoa kapa Bia katendira Tzak ikunsten Baldin bagen eki Apoak apa izan Begiek begirada Duten ezel buru Transformazioa guk Egin behar du Alma Horain arte piti ikusi, eta mutila nintze da uste zenuten, baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badakizuen eskaneizela. Begiru neon arpen, eta maita asunez, ikusten zaitu gula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder atelier i am story on you lord at send i sit out i Dagoeneko ez daude Gure kalabazan Popatik proiektua Xabior Crewe eta Ingeru Maiorta Ekaitz goikoetxeak Bultzatu dutena Bizi, Egun ez egun sortzen ari direna Ipunik ez dago Eta opari ederrak egingo dizkiguna Ipunetan ez bezala kantua Eman zuten lehenengo! Bizitza bezalako Ibuinik Eta astelenean estrainatuko dute lau aizetara bigarren kantua, apirilaen ogita bederatzean donostiako egon negontzirenek entzun zutena Horeingonetan Peio Ramirez eta saioa benturaren kolaborazioekin Hauixe, e? Eh? Tartetxoa Iasmatzen dezuen kantuak nola jarraitzen duen ba, Gauk eran fare, bi improbizatzaie gauden aurrez segi maitea, segi. Segi maitea, segi. Zesaten dukantuak, atzetik, zuen buruarekin ta ingurukoekin jolastu nahi badezu, badaukazue. Aste jolas, polita. Thank you. egotea inez ez da erraza izaten. Egotea zan da Bakarra ze zara isi Egotea etzan da ego egonean Gerrakusiek dana Egote hori Parisen kokatuta ere egotea ez da erraza. duzu nori dena Egotea ez da erraza ez jakintasunak inguratzen zaituenean Inguratzen zaituenean beldurrak, inguratzen zaituenean minak Iez segiten diozuneta Egote ez da erraza, gertatzen ari zaizun hori kontatzeko aukerarik ez baduzu. Aukerak ordea sortu egin behar dira, eta sortzen asmatuz gero. Egoteak izateari ere utz die zaiok, eh? Batez ere humore zipriztinak astintzen bagaituzte, blaitzen bagaituzte, bustitzen bagaituzte. Eta luzatzen dugun begira dari, Atximur egiten badiogu. diogu Bitu zen onez ge zarutako eraba. Hospitalpitale batean egotea ez da erza? Xan esagertzen diren espezioen tze. Hospital gela Paris denarren. arren. Zurizz minik egiten ez dugu. Zalbi oien Marraztu dizkizuten parentesien Ardean bizizera Mapazar batzera Eta zude Basotan barna Orenen Ies batetik bestera Gotseko arti Goizalde landabaso baso etxe berri Igandetan inorkestu hospitalean Sartu nahi? Opa, honza <laughs> Bagoaz berriro, eta galdera, repikatuko ez, goizalderi, goizalde, igande goizetan edo igande arratsaltan igandetan orokorrean, inorkestu ospitale batean sartu nahi? Ez, e, igande arratxaltetan eta azte arte goizetan ere, ez. Nik uste dut, e, ospitale inorkez duela joan nahi. Agian agian badago, arrazoi txiki bat zoriontasuneko arrazoi bakarra, eta da, e, jaio berriren bat e, bizita egitera joatearena, ez? Baina orikendutan ikusten dut inorkastuela hospitalera joan nahi asteko edo sein egunetan. Goizalde Landabaz etxeberri kaixotan getorri itak era eskerrik asko tartetxo hartzeagatik. Eskerrik asko zoengon bidapenagatik. Goizalde, e, Goizalde kazetaria da asko idatzi izan du, idazten jarraitzen du baina kazetaria da. Eh, nola prestatzen dituko izalde elkarrizketatzaileak elkarrizketa espazioiek? eta nola prestatzen dituko izalde elkarrizketatuak elkarrizketa espazio hiek? Ba, goizalde elkarrizketatzaileak eh prestatzen ditu asko, asko dokumentatzen da. E, ez dakit, e, liburu bat idaztitakoa bada persona ba, liburua irakurtzen du goitik, beraz pimarratu egiten du goitik, bera musikaria bada diskoa behin eta berriro eta berriro entzuten du edo, bueno, arrazoiak badira, ba ez dakeen nazioarteko kontuak edo bari dira, ba ibiltzen da nazioarteko eh Davideetan begiratzen, irakurtzen, iritzi eh, artikuluak, eh, bueno, harrapatzen hortik zehar eta elkarrizketatua denean, bai, ezan oso gutxi prestatzen dut, e, pff, ez dut askorik prestatzen ze e, apur bat obsesiboa nahi zorretan, eta orduan nahiago izaten dut, badegira, atera dadila, atera behar duena, eta ia. Ja. 2008 bateko udazkenean, e, ikusi zen argia Krakobia liburuak, Udaberrian gaude 2022ko eh udaberrian tartetxo bat pasatu da, hilabete e, batzu pasatu dira, eh ze presentzia du oraintxe liburuak goiz alderengen. Bueno, nik uste dut ze presentzia du e, liburu bate amaitzen duzunan edo behinzat niri pasatzen zait, e, badirudi itxi egiten duzula nolabide esateko etapa bat egia da gero balkarrezketen bidez edo aurkezpenen bidez edo bain eta berriro bueltatzen dela, ez? Baina nik uste dut zure artxibategi lan egin da dagoela eta historia hori pasatzen dela zure artxibategira. Eta nahiz eta noizean bain ateratzen duzun kutsatik, bazarrai kontatzeko edo begiratzeko, hor gelditzen da. Zan nahi kontatua dagoela nik sentitzen dudana da kontatua dagoela historia hori eta eta aurrera jarretzen dut, ez? E, oso gutxetan berrirakurtzen berri ditut idatzitakoak, eta bat do tapal berezi bat etxean, eta hor daude kaleratutako gauza guztiak, ba, bata bestearen ondoan, baina gehiago da, baina bueno, oraitzapen bezala edo gordetzen ditut, baina hor bueno, gelditzen dira, eta gero pasatu izan zait baita ere, denboraren poderio, zagia dela, e, pixkataldatzen direla istorioak eta orduan... duan, e, naztu egiten da memoria izugarria da, ez? naztu egiten da idatzi zenuena, fikzionatu zenuena eta errealidadean pasatu zenetan. Nik uste dut, honekin antzerako zerbait pasatuko zaidala, ez? Momenturen batean pasatzen direanean urte batzuk, edo pasatu behar den denbora pasatzen, pasatzen denean, ez udala jakingo edo nastu egingo ditu dala nik asmatutako gauzak fikzio bat egiteko eta benetan gertatu ziren gauzak, ez? Goizalde, etxeko apalatigi horretan e, ordene hand diituzu ordenatuta dituzu zure zuk arrgtaraatuutako liburuak zuk sortutako liburuak tartean e, batez ere olerki liburuak izango dira, narrazioak kronika aixelenengo eleberria no izaten da e, barren zengo izalde, Krakobia proiektua zer dago jatorrian bizipenen bat badago, ideien bat badago irudiren bat balaago, nondik non sortzen da eta zergatik hau egiteko gogoa? Bueno, sortzen da, nik izan nuen esperientzia batean, duela urte pasatu zitzaidan, e, ba, nik ere protagonistak bezala maitu nuela urgentzitako egon bete batean, oso ondu beznekiena zergatik, eta hospital batean egonen zain protagonistak bezala, e, nik amaika egun, amargei bat, eta hortik ateratzerakoan, eta soka pasatu ostean, banekien historiau kontatu nahi nuela baina azmekien zelan kontatu ba realitatean momentu komiko asko gertatu zirelako eta, eta egia san e, ni dezako eskergarriak izan ziren izan ere oso egoeralatzi izaten da ospitale batean egon behar izatea batez ere ezakizunean zer den eta horri aurre egiteko ba bazakit zaizkitu ez e, okurritzen gauza asko baina umorea seguruen izango da tresnarik era bien Eta banekien kontatu nahi nuela, baina aznekien zelan. Eta urteak pasatzen joan ziren einean, bueno, tartean kaleratu nituen besta zenbait gauza, baina historia hau hor zegoen airean beti, eta nik humorera itzuli nahi nuen. Eta momentu batean, e, pentsatzen dut momentu egokia izan zenean, edo pasatu behar den denbora pasatzen denean, eta beste begirada batekin, begiratzen azten zarenean pasatu zaizuna, eta umoreak leku hartzen duenean, ondo mamituta daukazunean gertatu zaizuna, ba, erabaki nuen humorez kontatuko nuela, eta humorez kontatzeko, ba, egia zan, e, irutuzitzaidan poesiak ezidala ematen nahikoa tresna, e, ipuina klabur gelditzen zirela, eta momentu batean esan nuen, ba, nik uste dut, edo kronika bat, edo kontakizun, edo novela bat izango dela. Baina, bueno, azkenean, nik uste dut, e, ematen diogula izen bat, eman behar diogulako, eta batzuetan beharrezkoak direlako sailkapenak, ez? Batzuetan. Eta batzuetan esaten dudanean da, ez dakit ni e, novela izena mandiot, baina izan ziteke ba, kronika bat, ba seguruen ere bai, gertatzen dana da hor fikzio kontu asko dagoela eta ezakite kronika fikzio bat egin daitekenik, ez? Baina, bueno, ez dakit, ez dute geiegie sakralizatu nahi eleberria, berria, ez? E sakralizatuta dago, eta badirudi eleberri bat idazten duzun bitartean ezarela benetako idazle bat, ez? Eta iruditzen zait, e, bueno, ba, gehiagia esatea dela, ez? Zenbat personak pasatzen du bizitza osoa, zenbat idazlek pasatzen du bizitza osoa poesia idazten, eta idazle bikainak dira, ez? Edo, edo ipuinak idazten, ez? Euskal literaturan badago tradizion dia ipuiniak idaztekoa, eta oso oso ipuinarionak daude. Eite Badakit pasuna askorentzako ba, garrantzitsua dela ez, eleberriarena baina bueno, nik izango nuke izan dela ba, bueno, erabilidudan nola esateko jazkera bat istorioa hau kontattzeko.: Izan zitkin eleberria izan zinxekin kronika izan ere e, lehenengo pertsonan kontatua dago eta irakurlea jartzen zupro protagonistaren e, ondoan e, ospitaleko momentu oroko bizzipen horiek e, bizitzen nabari da. Eh, ez bizipen propiotik ari zarela, baina oso oso gertutik ari zarela eh, eta esku eman diozula irakurle horri hor horregondadina. Ez da, bere barnea ausnarketetan eta kanpo elkarrizketetan. Bai, e, bai badago hor laugarren norma hori antzerkian ematen dan, laugarren norma horia purtzeko alegin bat, ez? Eta nik uste momentu batzuetan zoetan lortu duela, ez? bestearengana gana esan ere hori da idazketa guztiaren helburua ez? Egia da, bueno, esango dute persona batzuk idazten dutenean, ez dutela idazten kaleratuak izateko, baina erikustu dut idaztea dela e, batetik zeure buruarekin egoteko hariketa bat, eta zeure burua hobetu lertzako hariketa bat, baina bezetik ere bada, zubi bat eraikitzeko, hau da, beste aldean dagoen persona horri zubi bat eraikitzeko eta kontatzeko modu bat, ez? Uste dut, gizakiak gizaki denetik behar izan duela gauzak kontatu eta behar izan duela gauzak entzun. Eta idazten dugunean, neurri batean hori egiten ari gara, ez? Komunikazio bide bat zabaltzen ari gara. Eta alde horretatik nik e, uste dut, ba... Bueno, alegin hori pentsat batzuk esan diate bai sentitu duela, eh? Bai direla protagonistaren larruan, ez? eta bai sentitu direla momentu batzuetan, ba, zelan esan da, de eta eta pizkat lastuta ere bai, eh? eta bueno, hori izan nire helburua, baina ere barregi nahi nuen, eh? Se zait sait batzuetan Gehiegi egi, zelan esan, e, dramatiko egia garela, ez? Eta e, ez dut honekin esan nahi bizitzan gertatzen diren gauzak ez direla dramatikoak, ez? Uste dut bizitza, oso gauza latza dela, baina desdramatizatu ere egin behar dugu, ez? Eta gini, egunotan badago hor donut txitsura duen zera hori, ez? Zulo beltzori gure galaxiaren erdian dagoena eta gu puntu bat, Besterik, edo gominola bat, besterik, ez gadelea erakusten du, no, gominola baino gutxia, o, oh, gominola bat da planeta, ez? Ordoan, uste dute eh, bueno, ba, gure osasun mentalerako ere oso garria dela gauzak erlatibizatzea, eta, bueno, beze, batetik begiratzea, ez, humoretik begiratzea. Momenturen batan aipatzen duzu. du. E, dena da humore eta etatu humore, ez? E, ba daude itz badago ironia, badaude txisteak esplizituki e, azalduak, e, barre egin nahi zenuen, barre egin duzu fisikoki idatziala, gozagarri izan da, gozamena izan da, e, nolako izan da idazte prozesu hori, barre egite hori, ez da zeure buruari, nobelari berari, protagonistari, egoerari, Bueno, nik e, momentu batzuetan bar egin dut, eh. E, hau zati jaundiena behintzat taberna batean, kafetegi batean idatzia izan zen, udako egun eguzkitzu batzuetan, eta bakardadean, dadean, behar nuen wifi-a, eta nengoen etxen ezaguen wifi-rik, eta aurkitu nuen taberna bat, e, goezetan jendea ondartzara joaten zen, eta ni han batzen nintzen, kafe hartzen, eta idaztera. Eta hor momentu batzuetan, ba bururatzen zitzaizkidan gauza gauza zoroekin batzuetan babai egin dut barreta baina bueno, bakarri nengoen, eh? zorroan bakarra behorretan, ia dena egin dezakezu eta bai, bai, bai gero egia da e, idazterakoan lehenengo kolpea dela gauza bat eta gero azten zara zela esan, arkitektura egite. Eta arkitektura egite horretan bazara forenzean zeko bat, ez? Eta begirada ia zientifiko batekin begiratzen duzu egin duzuna, ez? Tarduan hor, ez dakit barre askorik egiten duzun. ikuzut gehiago arizarela cerebroarekin antolatzen eta egituratzen dena, ez? Eta gero txistetxar, bueno, ni, nik ez dut barrerik egiten inoiz txistekin. Ez, ez dakit zergatik, e pertsona hautetu anaiz baina txistek beziat ez graziarik egiten eta orduan e, bai nintzen lagunei eskean, ez? Joe, zure sos rockingo txiste absurdo horretako bat edo surrealista horretariko bat, ez? Eta jenteak kontatzen dizun, ba, bere txistea edo dakien edo edo jaso duen azkena edo kontatu dioten azkena, ez? Eta hor bai Baia da, ba, nik txiste horiekin ez duen labarrerik egiten, baina kontatzen ziaten ean, e, ba, zegoen hor, arkitektu hori ez, pentsatzen buk, nun sartuko dut, non negokiagoa den behar bada, hemen behar badaan, eta, bueno, bai, poeziarekin ere pasatzen da, eta niretzako lan izugarri edera da hori era dena, ez, asko kazango dute, bihotzarekin idatzi behar dela, baina agian, bihotzarekin idatzi behar da, baina gero idatzitakoa literatura bihurtu edo, edo zen hm, jite eman literarioa egin behar duzu buruarekin, ez? Eta, eta oso modu ba, bai, forense moduan edo arkitektonikoan, ez? zelan eraiki eta zelan funzionatuko duen honek eta zelan ez duen funzionatuko, ze batzutan aleginduaren ez du funzionatzen, eta, bueno, ba, Alegin ez dute zango antzuak, baina bai, ba, bueno, asmatzen zituzun gauzak izaten direla, ez. Baina, bueno, ni horrekin ere pozik egoten daiz, esan anai dute alegin egin duzu, eta asmatu ezaren, ba zara, eta zaiakerak badu zerbait hor, ez. alde bukaira aldera itzeingo dago okeratu dituzun kantuen inguruan hiru e, eskatuta nolako zerrenda luzea eskaini didazun e, bueno, protagonista ospitalean sartzen dute logela batean e, bertan dago Maria logela logelakidea e, izterran badu zerbait inguruak ez dakiz zer duen momenturen batean pentsatzen dute odolusten ari dela eta Aitortzen du, edo onartzen du, edo esaten du naturaltasun guztiz, momentu jakin batean, e, ilekoa e, duela e, protagonistak, eta koleratu egiten dira, medikua, kasarratu egiten dira. Ilekoa hizketagai gai, daukagun egunotan, ilekoa berezik normalean tabu delako, eta isilpian eramaten degulako, Zein garrantzitsua den, neri atentzioen bandit, arreta liburuan, hain esplizituk irakurtzeak senale, askotan ez degula irakurtzen senale, hilekoaren kontuak ez ditugula liburuetan ere oso presente e, izaten. Horregon behartzuen, liburuak ironia badu, liburuak umorea badu, baina liburuak begirada zorrotzak ere baditu, eta zenbait kontu, pentsatzet oso kostientek iramanak daudela horri artera. Bai, bai, eh umoreak nikuzte dut badituela arau batzuk, ala arau libreagoak nolabait esateko eta aukera ematen dizu ia denari buruz egiteko bestelako perspektiba batekin, ez? Eh? Hau da umorearen perspektibarekin eta nikuzte dut lerokoarena ere sartu behar zela ze populazioaren, munduko populazioaren erdiak daukam edo bizituen prozesu bat da, hiero biziduena eta populazioaren beste erdiak askotan ez dakiz zer den hori, ez? Ni beti hartu izan nahau e, ba, nire inguruko gizonek e, zeiz jakintasun daukaten goza hain ohikoaren gainean, ez? Eta, bueno, ba, ezakitu zaondo beharra da Ikustu zer ikusia daukala, e, mendetan zea remakumeok pairatu dugun bazterkeria eta gutxi ezpenarekin, ez? Baina orain ere, egunotan ikusten ari gara, hilerokoaren minaren ondorioz, e, baja edo, gaixotasun baja edo, hartzeko aukera hori izatearena, ez? Ni, e, bueno, ni harritu egiten naiz, ze errestasun eta arinkeriarekin hitz egiten den gauza batzuekin, ez gogoratzen dut duela urte asko, ba, ezaginik bizitatu nuen lehenengo ginekologoetako batek esan zianean, hileko minarena ezela existitzen ez eguela probatu eta esistitzen zenik, ez. Jakina, gizon batezin da, emakume baten gorputzean jarri, baina haizu, e, higero, higero, minyori duenean, higero, higero, odolori isurtzan duenean, ez ikusiarena egitea, er, niko guretzantut, ikastola garaian irakasle batzuk, e, abadeak ziren irakasle batzuk, aztoratu egiten zirela esaten zenienean ean hierokoarekin zeundela, ez? Eta, bueno, hauza oso naturala da, hierokoari esker etorri gara mundura, ez? Eta hierokoari esker e, emakumeak dauka ema, daukan gorputza, eta prozesu bat ematen da, ez? oso zinez gaitza egiten diren, mundu honetan gertatzen diren gauzak eta oso arri da baita ere, zuk esatzen duzuna ez, deigarria egitea eta hain gutxitan agertzea hilerokoarena. Bueno, beste gauzat oso gutxitan gertatzen dena edo agertzen dena e, idazkietan eta alekuetan da menopausearena, ez. Beste gauza garrantzitsu bat emakume hon bizitzan gertatzen dena eta emakume hon bizitzan gertatzen denez, babadirudi ez dela existetzen, ez. Hau da, ez ikusiarena eh, pasatu, dugu, pasatu ditugu mendeak eta mendeak burka azpian modu metaforikoan ari naiz, eta orain, kentzen ari garela, ba, batzuk deskubritzen ari dira, aizu, hierokoak mina eragiten du eta hierokoak odola odol isurketa odoli eragiten du, ez? Ez akite eh, batzuetan umorerako gogo gutxi gelditzen da horrelako gauzaekin, ez? Baina uste dut horrelakoetan arekeiago erabili behar dela umorea eta horren kontura barregin, ez? Bad, badago telesail bat, ez naiz gogoratzen orain deitzen den, nik lehenengo telebistan nuen horrelako gauza bat, eh, e, gogorrago izan liteke edo Britania artelesail bat da eta gogoratzen dut e, protagonistak Ba, arreman sexualak ditu eh, gizon batekin, eta hileroko hiero areki, arekin dago, eta gizonak eh, koagulo bat hartzen du telebiztaba, kamara aurrean eta esaten du, ara, ba, zebiguna da, eta bero dago, eta nik uste du, lehenengo zikusien duen hori telebiztan, eta harritu geratu nintzen, ere bai, zan nahi dut, aipa, o, eta bat garren mendera heldu behar izan gara, kamera baten aurrean, telebista batean eta e, literaturan irakurtzeko guretzako hain egunerokoak eta hain ohikoak diren gauzak. Bueno, ba badiru bai, badiru di baietz. Koizalde eh gizonesko bat emakunesko baten gorputzean e, jartzea eta gorputzerrek sentitu dezakena sentitzea ezinezkoa da, ezinezkoa den bezala eh hildako baten Moment hiltzeko momentu horretan gure gorputzak eta gure gure izateak e, kokatze ez. E, protagonista eramaten dute lolara e, ohi batean kokatzen dute eta ohi horretan aurretik egon den gaixoa, toki horretan bertan hilda eta askotan aipatzen den bezala medikuek esaten dutenez, ez du ezer sentitu. E, hilden horrek, ba, hildenean edo e, horiek guztiak eta lehena aipatzen zen nuen ari lotuta, e, askok esan dizutela joso gertuan sentituitut bizipenak, ba, denon burutazioak edo denon edo gehienon buruetatik igarotzen diren burutaziak paperera e, eraman dituzulako eriotza ere presente dago eta eriotza ere ninguruko zera guztiori e, oso presente dago, ez da Bai, uste dut ehgaituztela hezi ezgu, eh? Ezgu ez aurreko belaunaldiak eta eta bueno, badirudi urrengo belauneak belaunaldiak ere ez la horretan heziko, ez? Heriotzaren presentzia. Sonai dut heriotza gauzailun eta beldurgarri bat da. Eta bueno, heriotza da bizitza bezain naturala eta hiltzen e, hartzen gara jaiotzen garenean, ez? Eta ez dakik gu noiz garen, eta pentsatzen dugu, denok gainera pentsatzen dugu, oso zar garela, ze gazte garenean gutxik pentsatzen dugu eriotzean, espada gauzo oso, oso larri bat gertatu zaiola, eta ikusi duela aurrez aurre eriotza baina bestela, edo ingurukoren bat, hil zaiola oso ingurukoren bat baina bestela, eriotza da ezistitzen ez, ez gauza bat, bakarrik agertzen da ba oso zar zarenean, ez? Eta oso zarzarenean ere, ba izugarrizko drama da, eta izugarrizko drama da, maite duzun persona bat galtzea, eh? ez diotken du horri eh, garrantzirik ze Baina uste dut modu naturalago batean mm, ikasi beharko genukela eriotzarekin bizitzen, bizitzarekin bizitzen ikasten dugun bezala, ez? Eh? Eta uste dut oraindik ere, gure taburika handiena hori dela, eriotza eta protagonista honi sartzen denean eta ez dakienean zagartatzen zaion, eta momentu batzuetan bai du eriotzean bai du hemendik ez naiz aterako bai pentsatzen du ba, agian bihar goizean oheratzen denean ba bihar bihar goizean ez naiz hemen egongo eta agian hau da nire ez? ezta protagonista honek bai pentsatzen du momentu batzuetan ez eta nikuzut ikasi beharko dugukela bizitzen carpe hori aipatzen denean, eztena egia eta inork eztuena betetzen eta ez dakiguna horrela bizitzen, behar beharra mundua ere edo bizi dugun mundua ere ez dago eraikia par karpe diem, karpe diem batean bizitzeko, ez? Ba, babai aldarkatzen du horrelako gauza bat, ez? baina eriotsa mailera da. Bueno, eh ez dute pentsatzen eriotsa mailera denik eta ni kalde horretatik benetan miresten ditut ze ni ez naiz fededuna eta bueno, bada euskarri bat, eh, inguruan baditu fededunak eta badute euskarri hori, ez? Nik ez daukat. Lagien bilatu beharko dut bateren bat ze bueno, eriotsa hurbil sentitzen duzunean bai behar duzu zerbait, azalduko dizuna edo edo modu, modu errezago batean m, lagunduko zaituena bide horretan, ez? Eta esaten dut azken boletan pandemia delata, ta, ba, bueno, jente askok bizi izan duelako beren gurutkoen heriotza, ez? Itxarotena zuenean eta oso modulatzean, ez? Eta askotan despeditu edo despeditzeko errituala ere ezin izan duekin, ez? Eta bueno, ba, es, bueno, Pasatu da pandemia, eta esango nuke berdintxu jarritzen dugula, ez? Aztu begiratu nahi edo ba, zer eta zer garen eta nola hasi duguna maituko den egunen batean. Eta, bueno, ni horretatik beti pentsatzen dut, guztatuko e... litzaidak helabeste egi edo gelditzen direnei mundu hobeago bat ustea, ez? Ekologikoagoa, berdintxuagoa, bueno, beti izaten duguna, ez? eta, bueno, azkenean e, gugoazenean e, bizirik gelditzen diren eta maite gaituztenek, edo maite izan gaituztenek gogoratuko gaituzte, baina hoiek hilzen direnean gu ere dezagartuko gara, ez eta behintzat, utz dezagun, ba zarbaitona, hor gelditzen den honetan, ez. Eta, e, bueno, uzte dute, liburu hau idazteak honetarako ere balio izan didala, eh? ba, purbat, Ez naturalizatzeko eriotzazen, eh? ez, ez dut ezin dut naturalizatue eh? kostatzen zait. Baina bai bueno ba asumitzeko asumitu behar duguna ez, eta e, etanik ustet protagonistak nik baino asumituago duela heriotza ez eta modu ez dakite dagoen tokian dagoelako delako eta leku horretan heriotza asko gertatzen delaako eguneroen eh? minuturo baina berak oso naturaltasuna hundi zartzan du, esaten ez? du momentu batean. Bueno, Bait horri behar bada ez ditzala kristalak apurtu zartzerakoan, esan nahi du talde horretatik berak badu nik ez du dana bantaia bat, es. Agian ere bere personajea edo bere bizitza oso limitatua ba eta oso mugatuta dagoelako helako, Hau da horri batzuetan dago bere bizitza eta eta nirea ba, beste leku batzuetan dago. Bueno, Beldurrak hor daude baita ere, ez? Eta gainera, beldur ia primitiboak dira, ez? Denok daramatzagunak eta nik dut batzuetan jeneetan ere eramaten ditugula, ez? Zenbat, gurasoen beldur edo gure aurrekoen beldur eramaten ditugu gureak ez direnak, ez? Nik sentitzen dut batzuetan beldurra sentitzen dut estakizargatik eta esaten dut baina, hau, ez da nire beldurra hau da, Gure aitak edo gure amak edo gure amumak eukan beldurra baina zan ideia baina nik jaso dudan beldurra da, ez? Ba, odolaren bidez edo eztaki zerren bidez jaso dudana, ez? Eta badudana. Enfin, bueno, hemen egon gaitezke beldurrari buruz hitz eta pitz. No sei ta uste dut deno konpartitzen ditugula beldur oinarrizko horiek, ez? Garbi dago eriotza beldurrekin guratzen duela Baina baita mina ere. Minak ere inguruan badu alako zurrunbilo e, beldurgarri bat. Oso presente dagoena, liburuan, e, min fiziko hori? Ba Bai, min fizikoan, ikusti dut, e, guztiz beldurgarria dela, arrailgarria delako, ez? Badakigulako... Azkenean aragia gara eta aragi horrek sufritzen duenean, guk ere sufritzen dugu, ez? Eta ze presente dago min fisiko hori eta zein gutxi egin dezaken buruak momentu horretan, ez? Zindu kontrolatu, e, minak kontrolatzen du eta protagonista honek izugarrizkoa leginak egiten ditu kontrolatzeko, baina konturatzen da, minak zinduela kontrolatu eta egin dezaken bakarra dela, ba, minia onartu, minarekin egon, minia bere egin, baina ala ere, bueno, ba oso mingarria da, ez? Zulo bat izterrean egunero eh garbitzen dizutena eta haragizian daukazuna eta ez zein den. Ba, bueno, bai, neko beldurgarria da momentu batzuetan kanera, e, ikusten ut ospitale batera sartzan sarenean, gremio horretakoa ezpasara, oda osasungintzako gremiokoa ezpasara eta hala ere bazara ere bai, eh sortzen da horrelako min bat edo beldur bat inork ezakien ahor daukana agertzan den arteez. ez? Zer gertatuko da nirekien, zer egingo dute, zer daukat eta nikuzut protagonista honek alde horretetik, saiatzen dela pentsatzen, robot bat dala bere gorputza makina bat dela eta makina horrek konpondua behar duela izan. Eta, ba, nolaiteko laborategi batean dago, gorputz hori edo makina hori konpontzen, ez? Hori ere, e, e, berari, bueno, berako son hartua dauka ez dela, in, era bat imperfektua dela, ez? Baina bai bizi gara ospi, ospitaletik, kanpo beti. Hau da, ospitalean dago realitate bat, han ez ez dakiguna zein den, eta eguneroko ospitala bizi dutenek oso ondo ezagutzen dutenak, eta harremana daukate minarekin, harremana daukate odolarekin, eriotzarekin, e, gaixotasunarekin, badakite zebeldur dauden hor, baina guk ezakigu horra sartzen garen arte, guk ezakigu zebatatzen dan hor barruan. Izan ere, protagonista honi egiten diotenak ere, eh etortzen dira, heltzen dira, bisita egiten diote eta joan egiten dira. Eta hor bakardabe horretan eta batazare gauean sortzen dira, bueno, ba buruan ditugun beldur horiek denak, ez? Irtego nahi semendik, ez da izaterako agian ez nahi sondo geldituko. Hori da berari gertatzen zaiona, ez? Protagonista honi. Ezaki oso ondo zerratutako den eta ez du pentsatu nai gainera. Ze pentsatzen hasten bada, burua joan egiten zaio. Baina, bueno, agian ospitala ez da e, pentsatzeko leku bat, eh? baina ospitaletik hanpo agian pentsatu beharko genuke, bueno, baita ere osasongentzarekin lotutako gauzak ez, mm, zelan dagoen ordean, barruan dagoen jentea, zelan egon behar den, zelan izan behar den. Eta beldur hori gaine dago izalde, alea da, ustez jakin beharko luketenek, somatzen dugunean ez dakitela zer gertatzen zaigun. Diagnosiak egiteko e, teknikaz berreina daude, e, egondek ezke proba teknikoak, egondek ezke galdeketak eta momenturen batean e, gaixoak, e, protagonistak, e, zenbait galdeketa jasan e, esango nuke edo sufritu behar e, izan ditu eta hoiek erantzun behar izan ditu. Ba, medikuek ondorioztatu dezaten edo deskartatu ditzaten zenbait egoera edo jakin dezaten zer den gertatzen ari da. Talako batean iriszen da mediku bat ba, e, gaixoari zuzentzen zaiona, berakulertzen ez duen hizkuntza batean eta hortxe goizalderen ziztada. Galdeketaren ondoren, labur bilduz ez diote zertxe ere ulertu koloredunak esan didanez bere espezialitatean Europako onena da. Horregatik kontratatu dute ziztada bat gehiago liburuen? Bai, zein portantea dan komunikazioa, ez? Guki familian badukagu historia bat e, askotan kontate, kontatzen dena, eta nik inoiz kontatu izan dudana, e, badukana komikotik, baina baita ere tragediatik, ez? Gure e, gure osaba zar bat Euskaldun peto zen, hazen, ezekien gaztelerarik, ezekien nerderarik, eta gaixotu zen behin, ja, nagusi zela, orduan duan, joan zitzaion etxera eta medikoak ezekien euskararik, orduan duan, komunikazioa inkomunikazio erabatekoa izan zen. Eta gure osabari esan zion, bueno, ba, e, ez dakit zer zuen, eh? Egia esan, nik uste dute izango zela gauza oso errezkon bontzekoa. Baina, bueno, esan zion, goizez hartu-bar pilula hau, eta iuntzean beste pilula hau, bote diferente bitakoak. Eta galdetu zion ulertu dira, zurezta, eta gizonak esan zion, bai, ulertu dizut, Eta horreduan, e, medikoa joan zanean, ba, horren goizean ja, hartu zuen bote osoa, eta gauean beste bote osoa, eta hiltzen. Eta horreduan, hau kontatzen dugunean, eta kontatzen dugunean, guk familiaan dagoeneko japar egiten dugu horren kontura, bueno, txizeak egiten ditugu, ez... E, baina, galo, kontatzen dut dunean, jantzia izin likelditzen da. Eta harritu tagelitzen da. Eta nire beti kontatzen dut esaten diatenean, eta hau Euskal Herrian, eta Euskararen e, territorioan asko gartzen da, ez? Mediku bat, jartzan dutenean Euskararik ez dakiena, eta esaten diotenean, baina, bueno, ez importa, hizkuntza garrantzitsuena da espezialidadea. Bueno, gure osa baren kasuan oso garrantzitsua izan zen komunikazioa edo ez komunikazioa, Ze, muturrera eraman zuen, hau da, hile gintzen. Baina, zei importantea den, eta nik honetan hori aldarrekatu nahi nuen, ez? Zei importantea den gaixoa eta medikuaren arteko komunikazioa. Agien, ez da izan behar munduko medirikurik honena ez dakize nahikoa da beha, gaixoarekin e, komunikatzeko gaitasun honena duen izatea ez? Eta lehorretatik, mediku artean hibilideen jenteak jakingo du, ze hori gure harakietan bizizan dugu askotan, nik E, esperientzia honetan suerte izan nuen. Eh? Baina hon hartzen dut, e, bueno, ba, batzu edan pasatu izan zaidala. Amerikoaren gana joan, eta gehiago begiratu pantailetara gaixoari baino. ez, eh? Eta e, gai ez izan esplikatzeko zer daukazun, eta modu oso labur eta kasin zakarrean azaltzea. Eh? Zan nahi dut, e, gauza guztien gainetik, Uste dut humanidadea gailen du behar dela, eta beste persona e, zaurgarri horrenganako ganako ba, laguntzeko naia, ez? Eta hori da, askotan, e, gartatzen ez dena, ez? Eta mediku honi gertatzen zaiona, azkenean, e, bai, egia da gorputzak eta lehen esan dut, ez? gara eta robotak gara eta bai, nahi duzuna, baina azkenean, horren or, barruan gorputz horretan dago izaki bat beldurtuta dagoen bat eta behar duena... Ba, lazeitasunitz batzuk behar dituenan, naiz eta lazeitasunitz horiek oso gordinak edo gauza oso gordin bat kontatzeko izan, ez. Eta, bueno, horrekin ziztada hori gota nahi nuen, ez. Komunikazio laguna mariarekin topatzen du, eh, tokatu zaion, egokitu zaion, gelakidearekin ospitaldeak badira lagunak egiteko tokiak ere. Bueno, complicidades xortzeko tokiak dira eta eta oso garrantzitsuak dira egoera batzuei aurre egiteko eta kasu honetan Maria da laguntzen diona, ez? Be, la, Mariak laguntzen dio territorio horretan sartzen, ez? Ze sartu berria da mundu horretara, ez du lertzen semeikanika larabien jenteakan eta eta bueno, behar du konplize bat eta Maria da bere konplesea, ez? Be, bere humanidadea ematen diona, bere babesa ematen diona, neurria handi batean, ez esaten diona babeira, lasa egon, gaurra zara hilko, esaten zio, behin baino gehiagotan, es. Tranquilogon, e, irtengo zara emendik, es. Eta, bueno, horrela da, espoilerrike ingo, baina e, gaixo hau ateratzen da. Eta joaten da. Zergatik Krakobia? Ego izalden, hundik azaldu da e, Krakobia, izan ziteken Barsobia? Ba, izan ziteken Barsobia bai, e, baina ba, zergatik etorri zen Krakobia burura ez. Krak hitza daukalako barruan eta krak, e, krak batazken ean nobela honetan edo eleberdionetan kontatzen dena ez. Persona baten krak egina eta krak horretatik zelan ateratzen den, ez krak baten kronika da Krakobia. E, kontua da azieran, ba, bueno, txiste batzuk egiten direla Poloniaren kontura eta ez neukan oso argizetituloa eman eta bueno, e, ba, arkitektura lanetan ari nintzela sortu zen alako batean Krakobia, ez? Eta, bueno, uste dut egokia zela sonorida de haundia daukan e, izenburua da, eta gero, niri gustatzen zait e, izenburun Ba, Zeran esan, e, eso zol zeak eta zerbait esaten dutenak, ez? Eta Krakobia, enzuzen ere, zerbait esaten du ez duelako esaten. Ez duelako bat mm, ere zerikusirik Krakobia hiriarekin izan ere, oraindik ez dut bizitatu Krakobia iria. Usatuko litzaidak, bueno, pandemia torrezen erdian eta de, turismorik egiteko modurik ez da egon. Baina, bueno, egunen batean Krakobia bisitatuko dut. Agian Krakobia liburuarekin, joango nahiz Krakobiara bizitagitera. Itsaraspia mundu adago Itsarapea zerua zuren astena izegoa galtzen da nire bua Erkaztua urmurmurio eta txasho bia koru Zenzu ziez, zora menera, musuz musu larruz larru. Kimuarena hotelorea, ta fruitua loreare. Goizalde, irukantuzkatu nizkizun eta goita bederatziogaita marreko zerrenda bidali izan Bai, e, mozianatu egin nintzen, e, kostatu zait, jendeak eskatzen dizunean, badago galdeketegi tipo bat, askotan egiten duguna ez, zer edamango zenuke uarte batera? Uf, nik pentsatu behar dut, zer edamango nuke? Edo kolore bat, bakarrik kolore bat, eta bestiekin, ba, antzerako goza pasatu ez zaitan, zirukantu, zergatik irukantu. Hagia niru, gainera, e, beti, askoetan eskatzen da, zure bizitzako iru kantu. Hain, nire bizitzako hiru kantu, eh? ziru mila kantu, ez ziru tiru. Eta, eta bueno, hor daude kantu asko, ba, bueno, oso lagungarriak egin zaizkidanak beti, eta askoen zuten ditudanak etengabe gainera. E, eta, bueno, eman nizkizu mar, baina pf, irureun eman nitzakeen, lasai-lasai. E, ez haidu gustatzen hainbeste mugatzea, hainbeste aukera hain gutxi ematea, eta badakit denbora kontua dela, eh? irratia hori da, askotan, ez? denboraren kontrako borroka bat, baina pentsatu nuen, hazin ba, dutzen aukeratzen lehenengo hirurak eta gero gogoratu nintzen, ah, eta hori ere bai, eta orduan lau, ah, eta jode! Eh, zelan nutziko dut, hau. orduan eh, momentu batean pentsatu nuen onarte hemen abaitu behar da. Eh? Lista hobestela eh, iratik pentsatuko du zoratutan nagoela. Ta hogeita marre eman izkizun, eh? Ez nekian zenbat izan, ziren ez ditu kontatu. Bueno, goizalde agurtu eta gujarretuko dugu goizaldek proposatutako eh, kantua kentzuten. Eh, oso kontu propioa, liburu bat idazten degunean, eh, aipatzen deguna prozesu horretan onarte, orain txai patu dezunez, onarte, nun bait eh, bukatu behar dut eh, Krakobia, Borobiltzea, Istea, Errexe izan zen, latze izan zen, askatze hori, nolako izan zen? Mm, bueno, e, korapillatua izan zen, ze amaiera zelan egin borobildu nahi nuen, eta amaiera zelan egin ez neukan oso argi, eta, e, bueno, denbora ezberdin bi daude liburuan eta erabaki nuen amaieran ere denbora bizkorrori izla datu behar nuela. Ba, hain zuzen ere, e, ba, e, denbora bat delako, Aztunan hola baita esateko hospitale barruan dagoena ez denbora batean sartzen delako persona bator, eta beste denborak dira gure realidadearekin lotuago daudenak aziran eta, eta mailean, ez? Eta orduan eh, amaitzerako orduan, eh, ia den amaituta nuen, baina azken txistea falta faltazitzaidan eta... E, bueno, aldatu behar izan nuen, ikaukeratu nuen txisteak ez zuen graziarek egiten, eta, bueno, ez da, graziarek egiten ez zuela, baizik, eta jenteak ez ulertzen, eta bein eta berriro kontatzen nuen txistea, eta, ba, ez dutu lertu ezaten zian lagunek eta, eta hor, esplikatzen egon behar nintzen da, bueno, txiste bat esplikatu behar duzunean, berdin dagona edo txarra izan, baina egin behar duzuna da, azaldu txiste bat orduan aldatu nuen, eta hor bai, agonintzan buruari bueltak emoten zertxiste jarri zein hartu, eta horrekin, errematatu nuen, denok bizizan genuen lehenengo e, konfinamendu horretan, bueno, uste dut, horretan asko kidatzi, eta edo errematatu egin genituela, eskuartean genituen gauzak, eta nik ere egin nuen. Eta hori amaituta, ba, gero hasten dira zuzenketak, eta baina, bueno, esan gendezak botoloena orduala, ez? Eta laniko gorrena ordua goela, Eta gero zuzenketak eta gogorrak izaten dira baita ere, eh? baina ja beste era batera egiten duzu. Hau da ja ezurdura badaukazu eta, bueno, potoloena eginda dago. Hortikora da fintzean nolaite esateko eta fintzea zenai izan da, bueno, erresena neurri batean, eh? baina izan nahi dut besteak kenduta erresena izan da bai. Jendeak ez zuen txistea ulertzen go izalde, eh, editorearengana liburua pasaurretik eta zuzenketa formalagoiekin hiekin aurretik Esku askotan ibiltza liburua jende askorekin e, partekatu dezuko izaldeko daukai inguru bat berak idazten duen hori e, partekatzeko aukera ematen diona? Bai, bai, bai. Nikozut ez badauk denok daukagula, pentsatzen dut ere izango duzula, ez? Denok daukagu eta izan behar da gainera, ze Behardu, nikuzte dut beharduzula ingurua, inguruko persona batzu konfiantza handikoak esango dizutenak ez hau eskaleratuz zeunak ez dauka mailarik edo ez dau lertzen edo zer da hau edo vuelta bat emon edo oso ondo dago, esango dizuna, ez? Baina begirada kritiko bat izango duena, benetan begirada kritiko bat. Eta auze autoria zen dela eta txistea editorearen gana baino lena Joa, editorien gana, helduzenean, helduzen txiste berria hola baita esateko, txiste zarra etzen heldu. Gero kontatu nuen, eta, bueno, berretzi nuen, ba, banekiena, jantziak ez duela txistea ulertzen, eta orduan, bueno, ba, esan nuen, ba, ba, dugu. Eta, bai, bai, bai, nik ustu konfiantzako jentea behar dela, pentsatzen e, duena esateko. Hau da, e, bada lehenengo edizio lana hola baita esateko, ez? Bada, norbaiteke egiten dizun, konfiantzako norbaiteke egiten dizun, irakurketa horretan badago boligrafo gorriarekin begiratzea, eta da hori da, esk eskatzen duzuna hain zuzen ere. Ez diozu pasatzen norbaiti, bueno, onik behintzat, eh? ez diosu pasatzen norbaiti idatztitakoa, esan dizadan ze hona den, ez ez? Nahi dudana jakin da, benetan ondo dagoen edo ez, eta ez badago ondo zerrez dagoen ondo zerkestuen, funzionatzen. funtzionatzen Zer diem eman behar dio, dan vuelta bat edo bi. Eh? Zer retorriko daurrena? Ba, ba orainaz, dakitegia esango izut. E, nik kolpeka idazten dut, nahiko anarkikoa naiz, e, miresten dut jenteak ezaten dut, nik egunero idazten dut poema bat, edo zerbait. Bueno, nik ez dut egunero idazten, ez udalako denborarik, eta nire lanak denbora asko kentzen didalako, eta, bueno, ba, agian poemak, agian bestelako gauzak, ez dakit, ez dakit duenetan, eh? Horain, momentu honetan, aspaldi dar, denbora da, txoa daramat txoa idatzi barik. Idatzi egiten ditut zutabeak eta bestelakoak, baina holan nire gauzak eta ez ditut idatzi. baditut ditut zeirri eta holan, baina hor daude, zeirri borroak eta momentuz geldituta. Goizaldek azpimarratu ze irakurtzen du eta nik solasaldi ederra bukatu aurretik ondo azpimarratu duan itz bat maigaineratu naiko konuke, Goizalde. Mizkinkulero, nondik eta zergatik? Eta ze ederra liburuan horregotea? Ba, ba, ba ez dakit zergatik egia zen, baina Mizkinkuleroak e, asmatutako az, bueno, berbaba da, ikusi nuen, e, etzagoela. Ba, ni ke sengonuke badirela kulero batzuk egunero erabiltzen dituzuna, bakizu gure amak berri satan zuen. Oi, kulero honak jantzi bad ezpada ospitalera edo nunbaitera joan behar bazara baino kulero garbi, bueno, garbiak bai, baina eh onak edo, edo edo txukunak izan diz e, izan erakusteko modukoak Eta kuleroak dira guztiz kontrakoak, ez? berba da egunero erabiltzen dituznak beira, hilerokoarekin lotzeko. Lenguan ikusi nuen, eh dagoeneko komersializatzen ari hasi direla hilerokoarentzako kuleroak. Da nik pentsatu noen, eta dira sinzuider hilerokoarentzako kuleroak. Nik etxean e, kulero zarrak erabili izan ditut beti hilerokoarentzat eta nirenguruko jenteak ere bai. Orduan, horentz komertzializatzen aziko dira. E, kulero zarrak, ba, auskalo, ez? Edo kulero holan, pastakit, e, ez dutenak, e, bezki, balioa, dan, denak du balioa, ez? Bueno, bizkin kuleroak dira hori, ez? E, kulero zarrak, e, hori istatuak, garbitzearen garbitzeak kolorea galdu dutenak, egunero erabiltzen dituzunak, batez ere eroso dituzulako, eta, bueno, pues bai, hori da. Akaso sartuko gaituzte iganderen batean edo bestegunen batean ospitale batean, baina jarraituko dugu egunero edo egunero mezkinkuleroak jazten. Goizalde landabasetxe berri, mila, mila esker, plazur bat izan da. Plazerra niretzako izan da, eskerrik asko zeuei. Sarka ez du batean, una pasada. Bagai? Guk mizkin kuleroak jasten ditugu. Ashi ondokorotan gauzala, haile dibetira. Norbaitek kulerotan ikusi beharbagaitu, ikus gaitzala mizkin kulerotan. Munduoa dago itsarapean zerua. Surenastana izegoa zentzen da nire burua kimuaren altelorean da fruitu aloreare existentziaren indiferentzia hitzela da hitzela bizitzari zentzu ematen dioten zenbait gauza seinu chal diren Tematu zaitezke urteluzetan unibertsu bat ere ikitzen eta batatean dena jausten da. Beherago ezin joan da urkitzen duzu zeure burua. Kolpez, kolpez izelkatzen gaituzte. Eta zer importaza unibertso uspeloni, kosmos kosmosarrotzari, logaltze bat gorabera. bera. Zert zarazu? Erraldo horretan. Ez ere zaren inurria. Konponketa behar duen robot imperfektua. Niminio egia instant bat ere eskaintzeko eziniegonak agintzen du nire gorputza. Hain beste, hemendik irteten banaiz saltsa eta batxata dantzak ikastera joango naiz. Eta tangoa eta swing, agian afrikark dantzak. Dantza edo zelan ere. Gau solasean nire kezkak jakinaraz idizkiot Mariari. Lasai, gaurretzara hilko cielo, esperientziaz dio chut. Ara, zen mania sartu zaien denei eriotsarekin. Azkenean nik ere esine txiko dut, hil egingo naizela. Tira, badakit hilko naizela, ere intelektual batean dakit. Baina, estadia gaur izan. Edo bihar, edo datuzen amarkadatan. Estadia izan. Krakobia. Goizalde landabaso baso etxe berri. Erein, argitaletxeak. Batziak inai dugu, bizunai zezu nizare. Sugara roa ira ungitzea, ilintiak hori dira. Hase ondoko rotan gauzala, haile dibetira akogat. Izarazpia mundua dago, Izar zerua. Zuren azta nena izagoa, Galtzen dan nire burua. Kimuaren ate lorean, Ta Elkar urtua ziakin nahi dugu, biztuna izen zunizaren. Sugadarroa ira unbitzea, hilintia hori dira. Hase ondoko otan gauzala, haile dibergirako ga. Eta emankor dago goierri. Eta bi haipa emainekin emanaiko genioke gaur saioari bukaera. Bi izanekin. Ausentziaren aritmetika, bederra beti ez tira irastortza galalde eta iker Santxo inzauti. Ikerrek liburuak kalean du, beinatek onduko duenak bi.000 urtearen bukeran ikusiko du argia. Bi zuulpen lan beñatek frantsesetik euskarara, Ikerrek errusidatik, Euskarara. Erantzun bila joan betzara hemen uzi Ilbeltza beka eskuratu berri du bainat irastortzak Euskal Novela beltza sustatzeko helburuarekin sortu zuten Ilbeltza lehiaketa. Elofuaren antzentik tagat aurru dizesa Aurten egin duten proposamena Fred Bargaz idazlearen debut lesmortz eleberria euskaratzea. du ere proposamena lehiaketara bina dirastortzak eta bere hautatu du epa imaiak. Idazle itzulienetakoa da Fred Vargas, baina euskarara itzulikabea zen oraindik. Da. Eta Beñatek egingo dio lehengo itzulpena. Beñatekin solasean laritzeko aukera izan dut eta pozi dago oso pozi dago ordiziarra eta esan dit. Irati, liburu osatua dagoenean hitze hingo dugu. Itzaso aria bainat izorionak, eta bai, egingo dugu itzordua, liburua osatuta, onduta eta aurkeztuta dagoenean. Bainat iku badu itzordua, emantxe segure ikratiko itakasai joan. Kalderak <tusurra> An Ttxekofen hogeita hamaika ipuin itzuli ditu iker Santxo inzauti lakatarrak no, Zuzen zuzenean errusiratik euskarera altxor bat. Azken egunan eta hemen zeresana ematen ari dena? Eeta eskuartean pozik jaso deguna. Ikerrekin hitz egiteko tarte ere hartuko dugu, eta aztertuko ditugu txeko feen hobaita maika ipuinauek. Gaur, gorko saioari amaire emateko itzulpen bildumako lehenengo ipuineko tartetxo bat zuentzat. Mila zortzion eta irurogei tairuko maiatzaren hamaika. Glotkinek, gure irurogei urteko kontulariak, ez du lasendatzeko esnea edan du. Eta horregatik delirium rementsak jota dago. Medikuek, hain berezko duten handi uste horretan, bi arrilko dela ziurtatzen dute. Kontulari zango nezazkenean, aspalditik agindua didate postua, plastif izaskaria auziperatu egingo dute burokrata deitu zion hitar bat hipoitzeagatik badirudi ez dago latzera ultzeraren aurkako infusio hartu dut lanu kareke ureruoa anton chekovren 31 ipuin itzultzailea iker santxin sausti laskaotarra liburu mardula argitaren manduena El Carrargitaletxeak Erantzun bilia jo amaitzara. Caldera quenen unzi ta Etakito gaurko zain beste maitea egon kantu ederronekin, eh bagoaz badakizu da laxi dugu Maiatzean eguzki bat zuretzat eguzki bat noretzat eguzki bat zuretzat, eguzki bat noretzat Tik tak banoa nire eguzkiaren bila Erakasen no gaur bat eskura bi biliburu, goizalde landabasotxe berriren Krakobia eta Iker Sancho inzaustik itzuli duen Antontxekofeen oita mekaipuin bilduma. Eta horrekin batera badaukazue kantu eder baten iragarpena, astelenean maiatzaren amasean argia ikusiko duen kantuaren, musikatzen kantuaren iragarpena, popatik taldeak argitara, jarriko duena emango guguena, astelenean, maiatzaren amaseian. Hauzuk antuaren tarte txobat. Badola meilare, guk hau geran fare. Bi improvisatzaie gauden, aurrez aurre. Zaurre, segi maitea segi. Segi maitea segi, zertan, norekin, nola, non, Asmatosmatuzek kantuaren jarripena. Popatik taldearekin kolaboratzen Xabier Krevoetekaitzgoikoetxea eta Angieru Maiorreekin kolaborazio lanetan saioa abentura eta Peillo Ramirez musikatzen kantu eder honetan. Ba, besterik ez. Datorren astean gehiago bitartean izan soriontsu. Jo.